Шелбі, Мег'юрін, Змія і Голуб, частина друга, розділ 13. Утеча, Лу. Того дня мій чоловік повернувся, коли довкола моїх ребер плюскали бульбашки з лавандовим запахом і тепла вода. Його голос луною відбився від стін. Вона там... Так, але цей упертюх не став слухати чи питати, чому Ансель стоїть у коридорі, а не у спальні. Я всміхнулася, перечуваючи дещо приємне. Хоча він зіпсує мені ванну, вираз його обличчя це компенсує. Звісно, за мить він увірвався до спальні. Я побачила, як він окинув поглядом кімнату в пошуках мене. Ансель зняв двері до ванної, намагаючись залатати дірку, яку в них раніше пробив мій чоловік. Але я не стала чекати, поки він закінчить. Тепер дверний проріз з'яяв порожнечею, чудово демонструючи мою намилену оголену шкіру. І його приниження. Невдовзі він мене знайшов. І з його горла вирвався той самий чудовий хрип. І він вирячив очі. Я весело помахала рукою. «Здоров!» «Я... що ти...» «Анселю!» Спробувавши втекти, він мало не зіткнувся з одвірком. «Я ж просив тебе полагодити двері!» Ансель істерично заволав. «Часу не було!» Мій чоловік, нетерпляче загарчавши, грюкнув дверима до спальні. Я уявила на місці однієї з бульбашок його пику і луснула її. Тоді ще одну бульбашку і ще. А знаєш, ти з ним дуже негречний. Він не говорив. Мабуть, намагався взяти під контроль обличчя, що стрімко червоніло. Однак я все одно це побачила. Рум'янець залив йому шию та злився з його мідним волоссям. Я, нахилившись уперед, склала руки на краю ванни. «Де ти був?» Спина в нього напружилася, та повертатися він не став. «Ми їх не спіймали». «Андрета Грю?» Він кивнув. «То що тепер?» «Шасери наглядають за східним краєм. Якщо нам пощастить, ми невдовзі їх схопимо. І кожен із них простидить у в'язниці кілька років за напад» надавши тобі відомості про мою подругу, надавши мені відомості про відьму. Я закотила очі і плюснула водою йому в потилицю. Вона замочила його мітне волосся і полилася по комірцю сорочки. Він обурено розвернувся, стиснувши кулаки, а тоді застиг і швидко заплющив очі. «Можеш щось надягнути?» Він махнув однією рукою в мій бік. А другу міцно притиснув до очей. «Я не можу розмовляти з тобою, коли ти сидиш там... сидиш там...» «Гола!» Він зціпив зуби так, що я почула, як вони клацнули. «Так!» «Вибач, але ні, я ще волосся не домила!» Зітхнувши з досадою, я знову занурилася в бульбашки. Вода плюснула об мою ключицю. «А тепер можеш дивитися...» Всі мої цікаві місця прикриті. Він трохи розплющив одне око. Побачивши, що я надійно схована в піні, розслабився. Принаймні настільки, наскільки могла розслабитися така людина, як він. Мій чоловік постійно був насторожі. Він обережно підійшов ближче та притулився спиною до голого одвірка. Я не стала на нього зважати і набрала в руки ще лавандового мила. Поки він дивився, як я намилюю волосся, ми обоє мовчали. «Звідки в тебе ті шрами?» – запитав він. Я не стала зволікати. Хоча мої шрами були дрібницею, в порівнянні зі шрамами Кокой Бабетти, їх усе-таки було чимало. Життя на вулиці бентежне. «Які саме?» «Та всі». Тут я ризикнула поглянути на нього, і в мене обірвалося серце. Я зрозуміла, що він дивиться на моє горло. Натомість я привернула його увагу до свого плеча, показавши на довгий зигзаг на ньому. На ніж напоролася. Підняла лікоть, показуючи ще один розсип шрамів. Заплуталась у колючому дроті. Потицяла нижче ключиці. Ще один ніж. Теж триндець як боліло. Він зігнорував моє формулювання дивлячись на мене непроникним поглядом. «Хто це зробив?» «Андре!» Я знову занурила волосся у воду і усміхнулася, коли він відвів погляд. Очистивши волосся, взялася руками за лікті і поставила підборіддя на коліна. «Він перейшов мені дорогу, коли я тільки приїхала до міста». Він важко зітхнув, несподівано стомившись. «Вибач, що ми їх не знайшли!» Ще знайдете? Прошу. Вони небозне, які розумники. Напевно, з'являться тут ще до ранку і цікавитимуться, чому ви їх шукаєте. Він хихотнув і потер собі шию, мимоволі привернувши увагу до обрисів свого біцепса. Мій чоловік ходив із закоченими рукавами сорочки від самого допиту. І я мимоволі оглянула все його довге передпліччя. Аж до долоні, до мозолистих пальців, до тонкого, мідного волосся, що злегка вкривало його шкіру. Він прокашлявся і квапливо опустив руку. Мушу йти, невдовзі ми допитаємо мадам Лабель, а тоді ще одну людину. Злодія з дому Трамбле, Бастєна Сен-П'єра. У мене стало серце, і я нахилилася вперед, розбризкавши на всі біч бульбашки й воду. «Часом не Баса?» Він кивнув і примружив очі. «Але ж... але ж він утік!» Ми знайшли його, коли він ховався біля чорного входу до сонця і місяця. Мій чоловік просто випромінював не схвалення. «Це лише на краще. Рано чи пізно поліція його заарештувала б. Він убив одного з охоронців трамбле». «Трясці його матері!» Я відкинулася назад. Груди стиснуло. В горло вчепився панічний жах. Я відчайдушно спробувала опанувати дихання. «Що з ним буде?» Він здивовано звів брови до купи. Його повісять. «От лайно, от лайно, от лайно!» «Ну, звісно, Баса заарештували!» «Ну, звісно, він убив охоронця, а не вивів його з ладу!» «Чому цей ідіот взагалі був у сонці місяці?» «Він же знав!» що його шукатимуть. Знав, чому не втік? Чому не опинився десь посеред моря? Чому не повівся, ну, як бас? На моїй шкірі, попри теплу воду, виступили сироти. Чи не міг він, чи не міг він повернутися по мене? У мене в грудях боролися надія й вічай. Однаково грізні, та невдовзі їх здолала паніка. Дозволь мені його побачити Це виключено Благаю Я ненавиділа це слово Та якщо він відмовиться Якщо благання не допоможуть У мене залишиться всього один варіант Чари за межами шпиталю Це великий ризик Але доведеться на нього піти Так, Баз знає про Коко Але знає і про мене Я замислилася Чого можуть бути варті відомості про двох відьом? Його життя? Його ув'язнення? Для шасерів цей обмін буде справедливим, а Бас неодмінно на нього піде. Навіть якщо він справді повернувся заради мене, він не вагатиметься, коли на кону опиниться його життя. Я вилаяла себе за те, що довірилася Басові. Я ж знала його вдачу, знала, хто він – але все одно дозволила собі розслабитися, розпотякати найсокровенніші свої таємниці. Ну, принаймні одну з них. А тепер поплачуся за це, як і Коко. Дурепа, велика-превелика дурепа. Благаю, повторила я. Почувши це слово, мій чоловік відверто ошелешено кліпнув, але його шок Худко поступився місцем підозрі. Він нахмурився. Чому ти так ним переймаєшся? Він мій друг. Я навіть не думала, чи звучить мій голос розпачливо. Любий друг. Ну, звісно. Помітивши біль на моєму обличчі, він гнівно витріщився на стелю. І майже неохоче додав. Він матиме шанс рятуватись. Яким чином? Я вже знала відповідь але все одно затамувала подих, боячись його наступних слів. «Відьма для нас досі у пріоритеті», підтвердив мій чоловік. «Якщо він надасть нам відомості, що допоможуть її схопити, його вирок буде переглянуто». Я схопилася за край ванни, щоб не впасти, змушуючи себе зберігати спокій. Друга моя рука потягнулася вгору, щоб погладити шрам на горлі. Несвідомо. «Стривожено. Минула одна довга мить, і до мене долинув його шепіт. У тебе все гаразд? Ти якась бліда?» Я не відповіла, і мій чоловік перетнув кімнату і сів на впочіпки біля ванни. Мені було байдуже, що бульбашки поступово зникають. Йому, в очевидячки, теж. Він простягнув руку і торкнувся пасма волосся біля мого вуха. На його пальцях з'явилося мило. «Ти пропустила одне місце?» Я змовчала, а він набрав води в долоню і вилив її мені на волосся. Та коли його пальці зависли над моїм горлом, мені перехопило подих. «Звідки в тебе це?» – стиха запитав мій чоловік. Я, важко ковтнувши, спробувала вигати якусь побрехеньку і не змогла. Розповім якось іншим разом, Шасе. Він відхилився, не підводячись. Його блакитні очі вдивилися в моє обличчя. Я несвідомо прикрила шрам і витріщилася на своє віддзеркалення в мильній воді. Я вже стільки пережила, стільки витерпіла, що не піду на вогнище заради баса. Я не жертва ні для кого, не була нею раніше». Не є тепер. І ніколи не буду. Вибір був усього один. Доведеться його рятувати. Чоловік за кілька секунд пішов від мене. Назад до зали для нарад. Я, вибравшись із ванни, швидко знайшла свічку, яку сховала в шафі для білизни. Її я поцупила з вівтаря під час екскурсії з Анселем напередодні. Швидкими, Звичними рухами запалила віск і поставила її на стіл. Кімнату вмить заполонив трав'яний дим, і я зітхнула з полегшенням. Запах був не зовсім такий, як треба, але досить близький до цього. До повернення мого чоловіка магія мала розвіятись. Принаймні, на це можна було сподіватися. За кілька довгих хвилин ошалілого ходіння кімнатою я змусила себе сісти на ліжко, з нетерпінням чекаючи на повернення Анселя. Він юний, можливо, з легкістю змінює думку. Принаймні так я казала самій собі. Коли минула ціла вічність, він таки постукав у двері. «Заходь!» Він насторожено війшов до кімнати, йому й моїтью перевів погляд на ванну. Явно перевіряв, чи вдягнена я, як годиться». Я підвелася і глибоко вдихнула, морально готуючись до того, що станеться. Можна було хіба що сподіватися, що при Анселеві немає балісарди. Я перехопила його погляд, кокетливо всміхаючись, тим часом, як він увійшов далі в глиб кімнати. Від приємного перечуття мені защепало шкіру. «Я за тобою скучила!» Почувши мій дивний голос, Ансель кліпнув, і насупив брови. Я, поволі наблизившись до нього, поклала руку йому на пліччя. Він хотів був відсахнутись, але в останню мить зупинився. Ще раз кліпнув. Я притулилася до його грудей і жалібно вдихнула його запах. Його сутність. На тлі його блідо-блакитного мундира моя шкіра засяяла. Ми разом витріщилися на це сяйво, роззявивши роти. «Такий сильний!» – видихнула я. Ці слова прозвучали глибоко й лунко. «Такий достойний! Дарма тебе недооцінили!» Після моїх слів, мого дотику, на його обличчі швидко майнула ціла низка емоцій. спантеличення, панічний жах, жадання. Я провела одним пальцем по його щоці. Він не відхилився. Я провела одним пальцем по його щоці, він не відхилився. Я бачив тобі велич, Анселю. Ти вб'єш багато відом. У нього злегка затріпотіли вії. А тоді, а тоді нічого. Він був мій. Я обвела руками його вузьку талію і засяяла ще яскравіше. Допоможеш мені? Він кивнув, глипаючи на мене згори вниз. Великими очима Я поцілувала йому долоню І глибоко дихаючи Заплющила очі Дякую, Анцелю Далі все було просто Я дозволила йому повести себе До підземелля Однак ми не стали спускатися Вузькими сходами до зали для нарад Натомість повернули Праворуч, до камер В одній з яких тримали баса Шасери Серед яких був і мій чоловік, ще допитували Мадам Лабель. І під камерами стояли всього двоє охоронців. Вони були у блідо блакитних мундирах, як ансель. Коли ми підійшли ближче, вони ошелешено повернулися до нас, одразу потягнувшись до зброї. Тільки не до балісард. Коли між нами з'явилися мерехтливі золоті візерунки, я всміхнулася. Вони гадали, що у своїй вежі перебувають у безпеці. Яка дурість, яка необачність. Схопившись за павутиння візерунків, я стиснула кулаки і зітхнула. Ніжні спогади про Баса, про кохання, яке я колись відчувала, про тепло, яке він колись мені приносив. Відійшли в небуття. Охоронці попадали на підлогу, а шнури зникли у хмарі мерехтливого пилу. Спогад за спогад. Муркотів голос у мене в голові. Гідна ціна. Так, краще. Коли Бас побачив мене, його очі радісно засяяли. Я наблизилася до камери та схилила голову набік, оглядаючи його. У в'язниці йому поголили голову та щетину, щоб не завелися в оші. Йому не личило. Лу, -лу він схопився за грати та протиснув обличчя між них. У очах Баса спалахнув панічний жах. «Дякувати Богу, що ти тут! Мене спробував викупити кузен, але його не слухали. Лгу мене повісять, якщо я не розповім їм про Коко!» Бас замовк. Коли він побачив відсторонений неземний вираз мого обличчя, його лице перекосилося від справжнього страху. Моя шкіра засяяла яскравіше. Ансель позаду мене, Гепнувся на коліна. «Що ти робиш?» Бас потер долонями очі, намагаючись оборонитися від чару, який я випромінювала. «Не треба так! Ви, вибач, що я покинув тебе у трамбле! Сама знаєш, я не такий сміливий і не такий, не такий розумний, як ти, Коко! Я вчинив неправильно! Треба було залишитися! Треба було до, допомогти!» Коли я підійшла ближче, його тіло затрусилось, а тоді я всміхнулася, ледь помітно й холодно. «Лу, будь ласка!» – заблагав він, ще раз здригнувся. Тепер уже сильніше. «Я нічого не сказав би їм про тебе, сама знаєш. Ні, прошу, ні!» У нього згорбилися плечі, а коли його руки опустилися назад, його лице виявилося… Блаженно беземоційним. «Дуже розумно, Басе. Дуже хитро. Ти завжди вмів дуже гарно говорити». Я обхопила його лице долонями крізь двері камери. «Басе, зараз я дещо тобі дам, а ти даси дещо мені. Як тобі таке?» Він кивнув і всміхнувся. Я прихилилася ближче і поцілувала його губи. Відчула смак його дихання. Він задоволено зітхнув. «Зараз я тебе звільню. Взамін прошу одного. Твоїх спогадів». Я міцніше взялася за його щоку, за золоті завитки, довкола його гарного обличчя. Коли мої нігті вчепилися йому в шкіру, проколовши крихітний, стріблястий шрам на щелепі, він не став пручатись. Я ненадовго замислилася, звідки в нього той шрам. Коли я закінчила, коли золотий туман забрав у Баса всі спогади про найшіскокового обличчя, він упав на підлогу. Зі слідів моїх нігтів на його обличчі точилася кров, але поза тим він мав відновитися. Я нагнулася, щоб забрати ключі на поясів охоронця і кинула їх біля нього. Тоді повернулася до Анселя. «Твоя черга, золотко!» Стала на коліна поряд із ним і обхопила руками його плечі, а тоді злегка торкнулася губами його щоки. Може бути трішки боляче. Зосередившись на тому, що було перед нами, я вкрала в Анцеля спогад. Усього за кілька секунд Анцель також упав на підлогу. Я силкувалася залишатися при тямі. Та коли я зробила те саме з охоронцями перед очима, Поступово почало темніти. Я мусила за це поплатитися. Забрала дещо, а тепер мусила віддати. Природа вимагала рівноваги. Злегка хитнувшись, я повалилася на Анселя і здалася пітьмі. Невдовзі я прокинулася і закліпала. Голова пульсувала болем, але я не стала на це зважати і поспіхом зіп'ялася на ноги. Двері камери були відчинені, а Бас щез. Зате Ансель навіть не ворушився. Я, роздумуючи, закусила губу. Його покарають, якщо знайдуть під порожньою камерою в'язня. Тим паче, якщо біля його ніг лежатимуть непритомні двоє охоронців. Навіть гірше. Він не пам'ятатиме, як сюди потрапив і не матиме змоги себе захистити. Нахмурившись, я потерла собі скроні та спробувала виснувати план. Треба було поквапитися, треба було якось змити зі шкіри дух магії, поки мене не наздогнали шасари. Та просто взяти й кинути його я не могла. Не бачачи іншого вибору, я підхопила Анцеля під пахви і потягнула геть. Коли ми віддалилися на якихось кілька кроків, у мене почали підгинатися коліна. Він виявився важчий, аніж здавалося. Коли я наблизилася до сходів, до мене долинули сердиті голоси. Хоча Ансель нарешті почав ворушитися, мені бракувало сил, щоб витягувати його на кожну сходинку. Голоси стали гучнішими. Беззвучно вилаявшись, я штовхнула Анселя за перші ліпші двері. І захряснула їх за собою Випрямившись І роззирнувшись довкола Я мимоволі шумно видихнула З полегшенням Бібліотека Ми були в бібліотеці Маленький і нічим не оздобленій Подібно до всього іншого В цьому жалюгідному місці Та все-таки бібліотеці Коридором забігали в обидва боки І до тієї какофонії Додалися нові голоси він зник. Обшукайте вежу. Однак двері до бібліотеки якимось дивом лишалися зачиненими. Молячись, щоб так тривало й надалі, я посадовила Анселя в одне з крісел для читання. Він кліпнув на мене, силкуючись, сфокусувати погляд, а тоді промимрив: Де ми? У бібліотеці? Я гепнулася на крісло поряд із ним. І на взяла з полиці книжку. Дванадцять трактатів про знищення надприродного. Хто б сумнівався. У мене затрусилися руки від намагання не вирвати жахливі сторінки з палітурки. Ми просто були у шпиталі з отцем Орвілем і ко... мадмозель Перо. Ти привів мене сюди, щоб... щоб... Я кинула дванадцять трактатів на найближчий столик, і потягнулася до біблії у шкіряній палітурці поряд із ним, щоби просвітити. Та й усе. Що? Я застогнала. Двері розчахнулись, і всередину важкими кроками ввійшли мій чоловік і Жанлюк? Це все ти, так? Жанлюк з убивчим поглядом пішов на мене. Мій чоловік ступив уперед, але його випередив Ансель. Він трохи похитувався, та його погляд сфокусувався з наближенням Жана люка «Про що ти? Що сталося?» «В'язень утік!» – процідив Жан-Люк. Мій чоловік поряд з ним застиг, роздувши ніздрі. «От лайно! Цей запах! Він досі тримався на нас із Анселем, наче друга шкіра, тягнучись із порожньої камери просто до нас». Його камера порожня. Охоронців було виведено з ладу. Мені кінець. Тепер уже однозначно кінець. Міцніше взявшись за Біблію, щоб руки не тремтіли, я з удаваним спокоєм зазирнула кожному з них у вічі. Принаймні шасери мене спалять. Не буде пролито ні краплі моєї крові. Я смакувала цю маленьку перемогу. Мій чоловік стежив за мною, примруживши очі. «Що це за запах?» За дверима знову загупали кроки, і я не встигла відповісти. До бібліотеки забігла Коко. З її приходом нас накрило свіжою хвилею, нудотно-солодкого повітря, і моє серце мало не вискочило із грудей». Я тут ненароком почула, як священники говорять про втечу уязня. Дихала вона неглибоко і важко, тримаючись за бік. Однак, коли ми зустрілися поглядами, Коко заспокійливо кивнула й випрямилася, слідкуючи за тим, щоб її біле цілительське облачення й далі повністю закривало тіло. Прийшла подивитися, чи можу чимось допомогти. Жан-люк із відразую наморщив носа, занюхавши сморід від неї. «Хто ти?» «Бріперо!» Вона квапливо зробила реверанс, хутко опанувавши себе. «Я нова цілителька зі шпиталю!» Він нахмурився. Це його не переконало. «Тоді ти знаєш, що цілителі не мають права вільно пересуватися вежею. Тобі тут не місце, тим паче, поки на волі гуляє в'язень!» Коко вп'ялася в нього недвозначним поглядом. А тоді звернулася не до нього, а до мого чоловіка. «Капітане Дігорі, ваша дружина була зі мною раніше, коли я читала пацієнтам приповісті. Її супроводжував Анцель. Чи не так, Анцелю?» «Боже, вона була геніальна!» Анцель закліпав на нас. Очі в нього знову затуманилися від спантиличення. «Я... так!» Він насупився і помотав головою явно намагаючись якось пояснити прогалину в спогадах. «Ти приймала ванну, але ми... ми ходили до шпиталю». Зосереджено примружив очі. «Я... я молився з оцем Орвілем». Я видихнула з полегшенням, молячись, щоб анселові спогади й надалі залишалися переплутаними. «Він може це підтвердити?» – запитав мій чоловік. «Так, пане». «Прекрасно». «Однак це не пояснює, чому в камері тхнуло магією!» Жен-Люк, явно роздратований тим, як Коко його зігнорувала, гнівно зиркав по черзі на всіх нас. «Або чому знепритомніли охоронці?» Коко з убивчою усмішкою вп'ялася в нього поглядом. «На жаль, мене викликали до пацієнта, перш ніж я змогла пояснити мадам Дігорі, як слід помитися». Вони з Анселем пішли невдовзі після цього. Чоловік мало не пропалив мені поглядом обличчя. «І ти, звісно, прийшла сюди замість того, щоб повернутися до нашої кімнати». Я постаралася вдати, ніби розкаюсь, і повернула Біблію на стіл. Якщо нам пощастить, то ми, можливо, якраз зуміємо пережити цю катавасію. Ансель хотів повчити мене біблійних віршів, а я... я пішла провідати його в камері, тобто Баса. Я, граючись із пасмом волосся, поглянула на нього з-під опущених вій. Ти сказав, що його можуть повісити, і я захотіла з ним поговорити. До цього. Наостанок. Вибач. Він змовчав, гнівно дивлячись на мене. «А охоронці?» – запитав Жанлюк. Я підвелася і показала на свою мініатюрну постать. «Ви справді думаєте, що я могла б вивести з ладу двох дорослих чоловіків?» Мій чоловік негайно відповів. «Так». За інших обставин, це мені полестило б. Однак тепер його непохитна віра в мої здібності була страшенно недоречна. «Вони були непритомні, коли я прийшла», – збрехала я. «Абас уже зник». Чому ти не сповістила нас негайно, нащо було тікати? Жанлюк примружив світлі очі і пішов уперед так, що мені довелося поглянути вгору, щоб не відвести погляду від його очей. Я нахмурилася. Чудово. Якщо він хоче мене залякати, я можу йому підіграти. Я відвела погляд від його очей і подивилася на свої долоні. У мене затремтіло підборіддя. «Я зізнаюся, часом мені заважають слабкості при таманні моїй статі, мосьє. Побачивши, що бас утік, я запанікувала. Знаю, це не виправдання». «Боже, милостивий. Побачивши мої сльози, Жан-Люк закотив очі, а тоді роздратовано зеркнув на мого чоловіка. «Можеш пояснити це його еміненції, капітане? Певен, що він зрадіє черговому провалу». Він пішов до дверей, полишивши нас. Мадмозель Перо, повертайтеся до шпиталю і надалі старайтеся не забувати про своє місце. Цілителям надають доступ лише до ізольованих місць, шпиталю, його спалень і задніх сходів. Якщо бажаєте відвідати будь-яку іншу частину вежі, вам слід помитись і пройти обстеження. Поза як ви у вежі віднедавна, цього разу я заплющу очі на ваш огріх. Але все одно поговорю зі священниками. Вони подбають про те, щоб ця маленька пригода не повторилася. Якби Коко могла когось знекровити, то тут таки це зробила б. Я в цьому не сумнівалася. Я швидко втрутилася. Це моя провина, не її. Жанлюк підняв темну брову і схилив голову набік. Яка ж дурість з мого боку! Звісно, ти маєш рацію. Якби ти послухалася Ріда, всього цього можна було б уникнути. Я сама напрошувалася на звинувачення, та все одно наїжачилася, почувши його докір. Мій чоловік явно не був найпафоснішим ослом з усіх ослів. Цей титул, поза сумнівом, належав Жану Люкові. Щойно я відкрила рота, щоб сказати йому про це, втрутився мій злощасний чоловік. «Ходи сюди, Анселю!» Ансель важко ковтнув і вийшов уперед, зціпивши руки, що трусилися, за спиною. Мені на мить стало ніяково. «Чому ти пустив її до шпиталю?» «Я ж казала, я запросила!» Почала Коко та різко замовкла, помітивши вираз обличчя мого чоловіка. В Анселя пороживіли щоки, і він благально позирнув на мене. «Я... Я відвів туди мадам Дігорі лише тому, що, тому що, тому що ми маємо певний обов'язок перед отими нещасними душами. Цілителі дуже заклопотані, роботи в них забагато, а робочих рук замало. Вони ледве встигають подбати про основні потреби пацієнтів, уже не кажучи про їхній духовний добробут. Це його не переконало, і я додала. А ще я співала сороміцьку пісеньку і не бажала зупинитися, доки він мене не повів. Показала зуби, намагаючись усміхнутися. Хочете її почути? Вона про гарну жінку на прізвисько Цецьката Годі. Його очах спалахнув гнів. Цього разу справжній гнів. Невідчуття приниження, не роздратування, Гнів. Він поволі зосереджено глянув на кожного з нашої трійці. «Якщо я дізнаюся, що хтось із вас бреше, пощади вам не буде. Вас усіх буде покарано в цілковитій відповідності до закону». «Пане, присягаюся!» «Я ж казав, що вхід до шпиталю заборонено!» Суворо й невблаганно заговорив він, дивлячись на Анцеля. «Від дружини я очікував непослуху». Від тебе не очікував. Ти вільний. Ансель повісив голову. Так, пане. Коли я побачила, як він похнюплено човгає до дверей, мною заволоділо обурення. Я зірвалася на ноги, прагнучи піти за ним, обняти його чи втішити в якийсь інший спосіб. Але мене схопив за руку мій упертий чоловік. «Залишся!» «Я хотів би трохи поговорити з тобою!» Я вирвала руку і умить спалахнула. «А я хотіла би трохи поговорити з тобою! Як ти смієш винуватити Анселя? Можна подумати, він хоч трохи винен у цьому!» Жан-Люк пострадницькому зітхнув. «Я проведу вас до шпиталю, мадемуазель Перо. Він простягнув їй руку. Тепер ця розмова явно видавалася йому нудною. Коко відповіла йому нещивним поглядом. Він, нахмурившись, повернувся, щоб піти без неї. Та йому заступив шлях Ансель, який затримався на порозі. Хлопець дивився на мене круглими очима, зі сльозами на віях, шокований тим, що за нього хтось вступився. жан -люк нетерпляче тицнув йому в спину і пробурмотів щось. Я не розчула, що саме. У мене закипіла кров. Йому було доручено глядіти тебе. Мій чоловік із вогнем в очах не помічав нікого, крім мене. Він не виконав свого обов'язку. Ох, стой пельку! Я схрестила руки на грудях, щоб не схопитися за його шию. Я доросла жінка і цілком здатна робити вибір сама. В цьому не винен ніхто, крім мене. Якщо вже тобі хочеться когось принизити, принижуй мене, а не Анселя».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 А щоб це сталося, він повинен навчитися брати на себе відповідальність. «Анселю, ворушися!» – беземоційно промовив Жан-люк, перервавши нашу суперечку. І нарешті зумів проштовхнути Анселя за двері. «Хай як це весело, декому з нас треба працювати. Шукати в'язнів, палити відьом. Та й таке. Матмуазель Перо, за 10 хвилин ви маєте бути у шпиталі. Я перевірю». Він роздратовано зиркнув на нас наостанок, а тоді потупав геть із зали. Коко закотила очі і зібралася піти за ним, але на порозі завагалася. В її очах читалося німе запитання. «Усе гаразд», – тихо сказала я. Вона кивнула, теж кинула роздратований погляд на мого чоловіка, а тоді зачинила за собою двері. Наше мовчання опалювало. Я мало не очікувала, коли книжки спалахнуть. Це було б доречно, зважаючи на те, що всі книжки в цьому пекельному місці були лихі. Я зацікавлено придивилася до 12 трактатів про знищення надприродного. Взяла книжку, і довкола мене замерехтіли золоті візерунки. Якби я не була така люта, то сахнулася б. Перед моїм духовним зором, Уже давно не з'являлися такі непрохані візерунки. Я вже відчувала, як моя магія прокидається, відчайдушно жадаючи свободи після років придушення. «Однієї іскри вистачило б», – умовляла вона. «Відмовся від гніву, підпали сторінку». Однак я не хотіла відмовлятися від гніву. Я хотіла задушити ним свого чоловіка». «Ти збрехала нам!» Шпарко розітнув тишу його голос. Я продовжувала дивитися на книжку, проте чітко уявляла ту вену у нього на шиї, напружені м'язи довкола щелепи. Мадам Лабель сказала, що відьму звали Козетта Монвуазен, а не Олександра. «Так, і наразі вона роздумує, як виточити з твого тіла всю кров. Можливо, мені слід їй допомогти?» Натомість я пожбурила в його голову дванадцять трактатів про знищення надприродного. «Ти знав, що я зміюка, коли підбирав мене?» Він перехопив Том, поки той не зламав йому носа. І пожбурив назад у мене. Я ухилилась, і той упав на підлогу, де йому й було місце. «Це не гра!» – заволав мій чоловік. «Ми зобов'язані підтримувати безпеку в цьому королівстві. Ти бачила шпиталь?» «Відьми небезпечні!» Мої руки стиснулися в кулаки І візерунки довкола мене Несамовито замиготіли Можна подумати, шасери не такі небезпечні Ми намагаємося вас захищати Не проси мене вибачатися, бо я не вибачатимусь Коли я кинулася до нього Вперлася обома руками йому в груди І штовхнула У мене задзвеніло у вухах він не похитнувся, і я мимоволі загарчала. «Я завжди захищатиму тих, хто мені дорогий, розумієш? Завжди!» Я штовхнула його ще раз, тепер уже сильніше, та він перехопив мої руки і притиснув їх до своїх грудей. Нахилився, піднявши одну мітну брову. «Справді?» Його голос знову став тихим, небезпечним. І це тому ти допомогла своєму коханцеві втекти. Коханцеві? Я спантеличившись, підняла підборіддя, щоб гнівно зеркнути на свого чоловіка. Не розумію, про що ти. То ти це заперечуєш, що він твій коханець? Я сказала, повторила я, вперто дивлячись на його руки, що тримали за руки мене. Що не розумію, про що ти. Бас... Не мій коханець і ніколи ним не був. А тепер відпусти мене. На мій подив він відпустив мене. Квапливо, неначе вразившись, що взагалі мене торкався, і відступив. Я не можу тебе захищати, якщо ти мені брешеш. Я кинулася до дверей, не озираючись на нього. Йди до біса. Дякую за перегляд. Подобайку коментар